Навіть його запопадливе клаврецт у Маланчука не завжди переважувало. До того ж, групенфюрер Фюрер чалий, незважаючи на те, що його численні підхлібники з усіх сил намагалися надути його літ персону, як цигани кобилу, так і лишався літературним ліліпутом. До речі, фінал його кар'єри і ганебний, і полчальний. Був такий веселий та іронічний чоловік Михайло Нойович Пархомов. Єврей з нетипово складною для євреїв долею. Здається, він був сирота, виростав серед шпани на Євбазі. Під час війни був командиром розвідки, чи то батальйону, чи роти, на його рахунку, десятки язиків, мав цілий іконостас бойових нагород. Він написав повість про розстріляних фашистами матросів Київської річкової флотилії. Твір цей мав голосний успіх, його переклали навіть в Англії. Пархомова запросили туди на презентацію. Але, щоб вирватися за кордон, потрібна була характеристика, підписана трикутником – адміністрація, партком, профспілка. І ось на засіданні парткому під орудою того самого Чалого вирішується дати чи не дати дозвіл на вояж до Британії Михайлові Пархомову. Чалий подивовано розводить руками. «А що?» Мовляв, Пархомов ще не змився за кордон зі своїм дружком Некрасовим? Ще не спокусився із Ізраїлем? Одне слово справу Пархомови відклали для докладнішого розгляду на наступному засіданні парткому. І ось настає день того засідання. Перед його початком, коли парткомівці вже розсідаються і перетасовують стосики паперів, що їх мають обговорювати, до приміщення заходить невисокий, кремезний і сивоголовий пархомов, який навіть привів із собою секунданта Костянтина Кудієвського, також сивоголового і харизматичного чоловіка, «Морського вовка». Всю війну він пробув боцманом на бойовому кораблі. Може, тому подекуди, як бував під градусом, із нього вивергалися залпи обсценної лексики. Бувало це лише тоді, коли на нього нападало безмежне обурення. Пархомов виголосив спіч на регістрі Робесп'єрового конвенті. Він звучав приблизно так. «Богдан, сій час я буду тебе морду біть. Ти знаєш, за що?» Не тебе, подонку, рішать вопрос моєго гражданства і моєї родини. Подаю цей пасаж як пряму мову, оскільки ті фрази, саме в російському оригіналі, вже за кілька днів стали в спілці крилатими, а згодом набули статусу фольклору місцевого значення. Пархомов, зі знанням справи приклався до фізіономії секретаря Парткому. Казали, що той відлетів од від удару аж до своєї секретарки Галини Кучер. Пархомов великодушно запропонував, щоб Чалий дав йому здачі. Почекавши хвилину-другу, сказав, що Чалий не тільки негідник, а й боягуз. Лишивши парткомівців у зашокованому стані, Пархомов і Кудієвський гордо вийшли. Кажуть, буцімто Кудієвський, відданий прихильник Бахуса, запропонував спуститися в неї і замочити це сакраментальне дійство. Але Пархомов мав інший план. Він зайшов до кімнати секретарів спілки і попрохав викликати для нього швидку допомогу. На запитання, чи йому погано, відповів, що навпаки добре, а швидка має документально засвідчити, що він не в стані алкогольного сп'яніння і при здоровому глузді вчинив те, що вчинив, бо в нього було для цього причини політичного характеру. Далі Пархомов, далекоглядний і розумний чоловік, сів писати листа Володимиру Щербицькому, в якому розповів, що він кров проливав за Україну, що це його батьківщина, і не інсинуаторів демагогу вчалому вирішувати питання, де йому жити, і громадянином, котрої держави бути. Була призначена спеціальна парткомісія, котра опитувала не тільки дієвих осіб, а й усіх, хто опинився в свідках. І тут Пархомов виголосив ще одну блискучу Філіппіку. Йому зачитують пояснення Чалого, де йдеться, що Пархомов словесно ображав його і робив спроби вдарити його. «Робив спроби вдарити?» – обурено вигукнув Пархомов. «Не робив спроби, а вдарив от глибини всієї душі». За словами Пархомова, Чалий у своєму поясненні обдурює партію. Тобто бреше. З таким самим успіхом він може обдурити й вітчизну. Отак коса наскочила на камінь. Пам'ятаю довгу чергу літераторів до Пархомова Венеї. Всім праглося потиснути його десницю, яка звершила таку благородну місію. Розмалювала одіозну мармизу партійного комісара, як патетично величав себе чалей. Подейкували, що після завершення каденції секретарювання хрещеника Пархомова в ЦК знову пхали Чалого на секретаря Парткому, але нібито сам Щербицький роздратовано сказав, моляв, то що ж буде, це таке посміховисько, секретар, якому били морду. Це було для Чалого вже остаточним фіаско. Він раптом став рядовим. Його вже не включали до складу делегації за кордон, одразу ж перестали перекладати і видавати у республіках. Перед ним тепер ні в кого не було постраху. Він постійно наражався на глузи тих, хто раніше намагався навіть не потрапляти йому на очі. Він ще до Горбачовської перестройки перестав бувати в спілці, пішов у глибоке підпілля. Кажуть, довіковував десь на дачі під Києвом. Севдокласик опинився там, де йому й належалося бути – серед безнадійної літературної сіроми. Але повертаюся до історії з неповторністю Ліни Костенко. Партком тоді намагався пустити кров з гропашного рецензента, але перебивність, яскраве свідчення його досвіду і дипломатичності якось зманеврував у тій ситуації, мовляв, цією справою займаються в ЦК, і так поволеньки все зійшло на гальма. Не останню роль мала та обставина, що все це було вже після падіння всеможного Маланчука. Ці зміни почали поволі відчуватися повсюдно. Їде з України делегація на дні нашої літератури в котрусі з республік. І в ній бачимо тепер не ідейних динозаврів – Аля Левада, Рибак, Леко, Козаченко, а Романа Іваничука, Юрія Щербака, Євгена Гуцела, Бориса Нечерду, Володимира Базилевського, Любов Голоту. Звичайно, пом'якшення літературної обстановки не треба перебільшувати, але контраст між тим, як було і як стало, таки відчувався. Ті маленькі маланчуки, які лишилися на своїх сідалах у ЦК, не мали його зловісного масштабу. Олександр Глушко, який потім опосів місце головного редактора «Вітчизний» у гроби вії, та агресивний Євген Лук'яненко – до речі, його на свою голову викопав десь у Донецьку інструктор ЦК КПУ Перебийніс, і Лук'яненко з перших київських днів почав нищити редактора літературної України Перебийноса. Ці маленькі функціонери, до того ж із вельми посередніми літературними здібностями, сприймалися в спілці як коміше фігур. І даремно Лук'яненко репетував на зборах у літературній Україні, що критика тут була водчиною літературного екстреміста Михайла Слабошпицького, і що він покладе цьому край, колектив іронічно реагував на його інвективи. А парторг редакції Вітольд Кирилюк, з яким ми ніколи не водили дружби, і я не сподівався на його захист, офіційно дав йому відкоша. Кирилюк вичитав Лук'яненка, зауваживши йому, по-перше, Слабошпицького тут немає, ви його вже з'їли, і він не може відповісти на ваші огульні звинувачення, по-друге, подивіться на календар, там написано, що в нас перебудова і гласність, а ви говорите тут у традиціях махрового застою. От, мовляв, у негативному контексті ім'я Слабошпицького сьогодні звучати вже ніяк не може. Казус Євгена Лук'яненка показовий – справжній тобі комуніст-канібал. Тільки-но цей провінціал приземлився в Києві, як одразу ж почав шарпати спілчанських функціонерів, які, вже мовилося про те, що настали інші часи, майже не зважали на його партійні ескапади і на нього самого, ставлячись до нього як до ідейного клоуна. Вже після розвалу Союзу Лук'яненко побігав на десятих ролях при комуністичних організаціях, спробував себе ту амплуа партійного папараці, то навіть від критика, але якщо в людини немає здібностей, то вона приречена на сумну роль лузера. Не всі вчорашні господарі життя, навіть і Білет не став їм перепусткою, змогли знайти собі важливу роль у нових умовах. Щодо мого, як сказав Вітольд Кирилюк, з'їдання в літературній Україні, якби в мене було менше молодечого максималізму і звичайної легковажності, то на посаді завідувача відділу критики я тримався бобачніше і не вискакував без кожного приводу, як зінська щеня. Мені діставалося з усіх боків. Іде засідання творчого об'єднання прозаїків Громля Слабошпицького, бо він, бачте, інспірував критичний похід на письменників-фронтовиків.